wa khayra al-haji hady Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull masih kita membicarakan bentuk-bentuk syafaat atau aqsam jenis-jenis syafaat. Sudah disebutkan di antaranya beberapa bentuk-bentuk syafaat. Yang pertama tentunya syafaat yang al-ula wal-udhma, yang terbesar yaitu syafaat agar diselesaikan urusan manusia di mahsyar. Dan itu dibutuhkan oleh seluruh manusia. Dalam keadaan bagaimanapun dia Bangsa apapun, umat apapun Semuanya sama Menginginkan agar segera diselesaikan Masalah-masalah mereka Ketika mereka menunggu di masyarakat Sehingga Syafaat tersebut Diharapkan oleh seluruh Umat manusia Kemudian syafaat Yang berikutnya Adalah ketika Orang-orang Meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar disegerakan mereka untuk masuk ke dalam jannah. Ya, ini berarti orang-orang yang sudah jelas mereka tanpa hisab tanpa adab untuk disegerakan masuk ke dalam jannah. Alfanil Thalith, shafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka-mereka mereka yang memiliki kebaikan dan juga memiliki kejelekan-kejelekan, memiliki pahala namun juga memiliki dosa-dosa, agar mereka dimaafkan dosa-dosanya dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam jannah. Wa fi akwa min aqarin kadumi rabihi milan nah lai aduluna. Yang berikutnya, yaitu mereka-mereka mereka yang dalam keadaan dia sudah Semestinya masuk neraka Tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW Maka la yadkulunaha Mereka tidak memasukinya Yang keempat Syafaatuhu Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Untuk mengangkat derajat Ahlul Jannah Dari derajat yang dia Semestinya Di sana dengan syafaat Rasulullah SAW bisa dinaikkan ke tingkat-tingkat yang berikutnya dan dikatakan ini satu-satunya syafaat yang disepakati oleh Ahlul Ahwa Mu'tazilah adapun syafaat-syafaat yang lain ditentang oleh mereka Anawul khamis yang kelima fi aqwamin yadkhuluna al-janna bighairi hisab wa yuhsin an yushtajhad li hadzal naw' bi hadis Ukasyah yang kelima adalah orang-orang yang masuk jannah tanpa sisa bola adab dan sangat bagus untuk diberikan contoh dengan orang-orang yang dijanjikan atau didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk jannah cara langsung itu Aqasha ibni Maxan ketika menyatakan Ya Rasulullah doakan aku termasuk ke dalamnya Rasul menyatakan Anta minhum mereka berjumlah 70 ribu orang Dalam nafad hadis yang sahih Saba'ina alfan Dalam riwayat yang berikutnya Yang tidak sesahih yang pertama Tetapi juga disahirkan oleh para ulama Rasulullah menyatakan Rabbi. Aku meminta ditambah Jangan cuma 70 orang Fazadani Fikulli alfin sabi'ina'at alf Maka ditambahkan untukku setiap seribu Ditambah 70 ribu Berapa berarti? 70 ribu Ditambah setiap seribunya 70 ribu Berarti 70 ribu dikali 70 Masih ada riwayat yang berikutnya lagi Yang juga tidak sesahai yang kedua Apalagi yang pertama Fastazadtu Rabbi maka aku meminta lagi kepada Allah untuk ditambah. Fazadani thalathah hisiyat min hisiyat Rabbi maka ditambahkan untukku Tiga hisiyat dari hisiyat Rabbi, Tiga takaran tangan dari tangan rabb Ini yang tidak bisa dihitung. Ini yang tidak bisa dihitung dengan angka. Artinya kita masih bisa berharap kalau 70 ribu saja Mungkin kita akan berkata Sahabat saja ketika Fathu Mecca sudah 12 ribu Kemudian setelah itu Berbondong-bondong masuk Dan itu generasi pertama yang dikatakan lebih baik Dan paling baik daripada generasi berikutnya Sudah berapa puluh ribu Tabi'in Mereka ulama ya Amilin, mujahidin Masya Allah, juga berapa ribu Mungkin tiga generasi Pertama sudah habis kita sudah di bawah mereka jelas. Karena dikatakan, كَيْرُنَّا سِقَارِنِ سُمَّالَدِي نَيْلُنَهُمْ سُمَّالَدِي نَيْلُنَهُمْ Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia dalam generasiku, Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tatkala Alhamdulillah banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW meminta agar ditambah, jangan cuma tujuh ribu, maka ditambah setiap seribu tujuh ribu, dan ditambah lagi. Peminta tambahan lagi fastazattu rabbi fazadani maka ditambah lagi dengan tiga takaran tangan dari tangan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak sama dengan tangan siapapun, tidak sama dengan tangan manusia dan tidak bisa diperkirakan berapa. Karena benar Allah maka tidak boleh seorang pun merasa putus asa kalau saya tidak mungkin masuk di dalamnya. Berharaplah semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik mendapatkan bimbingan agar menjadi mereka-mereka yang masuk jannah bi hisabin wa Tetapi yang dimaksud dengan syafaat adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan kalimat Allahumma ij'alhu minhu, minhum. Ya Allah jadikan dia termasuk dalamnya. Ini syafaat. An-nau' sadis Asy-syafa'atu fi takhfifil 'adab 'amman yastahiqqu yang keenam dari syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Adalah takfiful azab Syafaat beliau untuk Meringankan azab Dari mereka-mereka mereka Yang diazab Kasafaatihi Fi ammi abil talib An yukhafif anhu azabahu Sebagaimana syafaat Rasulullah SAW Terhadap pamannya Abu talib Padahal dia masih kafir An yukhaffif anhu azabahu Untuk diringankan azabnya Fadibnina azakumullah Riwayat yang sahih Dikeluarkan dalam Bukhari dan juga dalam Muslim Dari Abbas Ibni Abjan Muttalib Radjallahu ta'ala Anhu Oh Muslimin yang sahabat Biasanya para ulama memasukkan syafaat ini Dengan syafaat khusus ini satu-satunya syafaat orang-orang kafir Dan satu-satunya orang kafir yang mendapatkan hanya buta. Jadi syafaat seluruhnya adalah untuk orang yang beriman Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Hurara Bahwa Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Man as'ad nas bi syafaatika yawm al-qiyamah Wahai Rasulullah Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti yawm al-qiyamah oleh Rasulullah SAW Man qala la ilaha illallah Sidqan min qalbihi. Orang oh, yang paling berbahagia mendapatkan syafaat, uh, kata beliau, adalah man kala la ilaaha illallah sedekan min qalbi orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaaha illallah dengan jujur konsekuen dari hatinya. Ini yang akan mendapatkan syafaat. Dan ini aslus syafaat, asal muasalnya syafaat untuk mereka kaum muminin orang beriman. Berarti orang kafir mendapatkan syarat ini kekecualian Hanya Abu Talib nah, Dan itu bukan untuk menyelamatkannya dari api neraka Tidak akan bisa selamat dari api neraka Orang kafir tetap kafir Apakah dia paman rasul Apakah dia siapapun Kalau dia orang kafir maka dia kafir Hukumnya tetap sama إن تستغفر لهم 70 مره لن يغفر kata Allah dalam ayat Al-Quran kalau engkau mendoakan ampun untuk mereka 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka la yaghfir Allah lahum akan mengampuni mereka Khalid bin Az-Zubair sehingga Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir Tetap dia diadab dan tidak akan bisa selamat dari adab. Hanya saja Rasulullah SAW meminta diringankan. Ya. Thumma qal al qurtubi fit tadkirah kemudian berkata al qurtubi dalam kitabnya at tadkirah -tad ini mengingatkan dari umuril akhirah. Ba'da tadkirah dan naul setelah menyebutkan jenis yang kenam ini, qal fa'inqila. Bagaimana dengan ayat Allah? Ini kata al-Qurtubi. Kalau ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan ayat Allah? Fama tanfauhum syafaatul syafiiin. Bukankah orang kafir itu tidak akan bermanfaat baginya syafaat? Fama tanfauhum syafaatul syafiiin tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat mereka mereka yang memberikan syafaat. <coughs> ada yang berkata begitu qilalahu maka dikatakan untuknya sebagai jawaban la tanfa'uhu fil khuruj minan nar nعم tidak bermanfaat tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka ini makna tidak bermanfaat ini yani tidak bisa menyelamatkan dari api neraka tetap dia azab tidak seperti ushatil muwahhidin tidak seperti mereka-mereka yang punya iman yang masih memiliki iman dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya, masih memiliki Tauhid, maka mereka walaupun memiliki sekian banyak dosa bahkan di adab di dalam nafar masih diharapkan bisa selamat dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat kembali dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Tetapi orang kafir fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in Gak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. <tuh> Alladzina yakhrujun minha wa yadkhuluna al-jannah beda dengan ushatil muwahhidin ahli maksiat dari orang yang masih punya tauhid mereka yakhrujun minha bisa keluar dari api neraka wa yadkhuluna al-jannah dan bisa masuk surga Keluar dari neraka, masuk surga Kalau punya iman Tetapi apakah orang yang kafir bisa selamat? فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Lagi untuk mengakurkan antara ayat dengan hadis ini Hadis dalam Bukhari dan Muslim dari Abbas Ibn Abdul Muttalif Dengan ayat Allah فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Yang di dalam hadis dikatakan bahawa Muttalif mendapatkan syafaat dari Nabi Diringankan adamnya Sedangkan di sini dikatakan orang-orang kafir enggak akan bermanfaat baginya syafaat. Ya, yani tidak bermanfaat untuk keluar dari api neraka, tetapi ya ada. Dan kalian jangan mengira kalau diringankan azabnya Abu Talib kemudian ringan dengan keringanan yang kita bayangkan di dunia. La wallah, tidak demi Allah, seringan-ringannya azab benar adalah ketika seorang memakai terompah dari api neraka yang panas dengan panasnya api neraka. Mendidih otaknya itu yang paling ringan. Mendidih otaknya karena terompah yang di neraka yang dia pakai. Kalau tidak nafas jangan dianggap berarti Abu Thalib enak dong. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang bilang itu? Seringan dengannya Adab. Di dalam nar adalah ada dan tidak Adab yang sangat pedih, Adab yang sangat perih yang tidak terbayangkan. Kalau tidak nafas Allah jangan Maka berarti Tetap apa kata Allah Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in Abu Talib tidak bisa diselamatkan Dan tidak bisa bermanfaat baginya syafa'at Nabi sekalipun Untuk menyelamatkan neraka- neraka Sehingga Rasulullah SAW ketika mengingatkan yang sebelum mati Sebelum wafatnya Abu Talib Nabi sudah menyatakan Ya Am, Qul la ilaha illallah Kalimatan uhaju laka biha inda Allah Wahai banganku, ucapkan kalimat La ilaha illallah Kalimat yang aku akan bela engkau nanti Yawmal kiamat dengannya Kalimat yang aku akan bela engkau Dengan kalimat itu nanti Yawmal kiamat Artinya kalau dia berbicara Mengucapkan nataqa La ilaha illallah Bisa diselamatkan Oleh Rasulullah SAW dengan syafaat Tetapi sayang هو على دين آبائه dia ikut tetap pada agama nenek moyangnya agama syirik ala din Abdul Muttalib ikhwanu bidin a'azakumullah berarti al-nau'us sadis adalah syafaat khusus satu-satunya syafaat untuk orang kafir dan satu-satunya orang kafir yang diberikan adalah Abu Thalib al-nau'us ah. jenis yang ketujuh syafaat al yu'dha li jami' mu'minin fi dukhul al jannah kama taqaddam syafaat yang ketujuh adalah syafaat diizinkannya untuk seluruh kaum mukminin semua orang yang masih memiliki iman untuk masuk ke dalam jannah sebagaimana telah lewat wa muslim dalam sahih muslim disebutkan an anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa s.a.w. Qal Ana Awalu syafi'in fil jannah Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat Dengan jannah atau untuk ke jannah Mana ini mirip dengan syafaat yang kedua Yaitu agar ahlul jannah dimasukkan dalam jannah Tetapi lebih umum sifatnya Bukan hanya yang ahlul jannah masuk jannah, tetapi semua kaum mukminin yang masih punya iman, bagaimanapun amalannya, tetap ujung ujungnya akan masuk jannah. Ini juga dengan syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah langsung, apakah dengan kisab yang sulit, apakah dengan diadap beberapa saat, <tuh> tetapi ujung ujungnya tetap akan diselamatkan dan masuk dalam jannah. Makanya para ulama ada yang mengumpulkannya dan menyatakannya hanya enam. Ada menyatakannya tujuh, ada menyatakan lapan, ada menyatakan enam, karena ini satu dengan yang tadi, maka dianggap satu. Ada menyatakannya tujuh dengan tambahan syafaat terhadap orang kafir, yaitu Abu Talib. Kadang-kadang tidak disebut, karena itu hanya kekecualian. Enam, syafaatul thamim yang ke delapan, syafaatuhu fi ahli al kabair min ummatih, syafaat. Untuk para pelaku dosa-dosa besar. Miman yadkhul al-jannah. Dari mereka-mereka. Yang masuk dalam surga. Fayakhrujuna minha. Waqad tawatarat bihadar al ahadith. Waqad khafi alaihi. Waqad khafi ilmi dhalika ala al-khawarij wal-mu'tazila. Yang ke delapan. Adalah syafaat untuk pendosa-pendosa. Orang-orang yang berbuat dosa. bermaksiat. Tetapi mereka masih punya iman, maka mereka diberi syafaat oleh Rasulullah SAW agar masuk ke dalam neraka. Faya na minha maka mereka, walaupun sudah masuk neraka, iman yatulun dan nar, mereka sudah masuk dalam neraka. Faya na minha atau fayyukroju na minha mereka dikeluarkan dari neraka. Ini syafaat yang sangat ditentang. Oleh Mu'tazila dan Khawaj Jadi kalau syafaat Penduduk surga dari tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya Itu mereka masih sepakat Ya maksud akal kata mereka Itu makul Tetapi ketika disampaikan syafaat Rasulullah SAW Untuk orang yang sudah masuk neraka Diselamatkan dan masukkan dalam jannah Mereka menolaknya Dengan berbagai macam syubhat-syubhat Dengan kalimat-kalimat yang Hanya bersandarkan dengan akal Tidak mungkin, mustahil Allah selalu menyatakan kalau masuk neraka Khalidina viha Allah selalu menyatakan nar Khalidina viha Dan selalu menyatakan demikian Maka ini menunjukkan bahawa tidak ada neraka sementara Surga sementara tidak ada Sebagaimana neraka sementara tidak ada Qiyas Qiyas ma'al farik karena qiyasnya qiyas akli Qiyas ma'al farik adalah qiyas Dengan tidak memiliki Surut-surut Al qiyas Al-qiyas bisurut Makbul inda al-fuqaha. Tetapi qiyas ma'al-farik merdud ala sahibihi. Kalau qiyas dengan syarat-syaratnya, maka itu diterima oleh para ulama. Tetapi kalau qiyas ma'al-farik bersama perbedaan yang sangat menyolok, ini surga, ini neraka. Apa yang disamakan? Ini kemurkaan Allah, ini rahmat Allah. Apa mau disamakan? Ini mujrimin, ini muslimin. Apa najalul muslimin nakal mujrimin? Apa kamu disamakan? Nggak akan sama. Maka tidak bisa dikias. Kalau masuk dalam jannah, tidak akan bisa keluar lagi dengan rahmat Allah swt. Karena benda azzaikumullah. Tetapi kalau ada benar ternyata mereka masih punya iman, Allah masih memiliki sifat-sifat yang mulia. Maha pengampun, maha penyayang, maha pemaaf. Bisa saja Allah maafkan. Bisa saja Allah ampuni. Bisa saja kemudian Allah SWT memerintahkan, angkat dia, masukkan ke dalam surga. Wallahu ala kulli syaidu qadir, wallahu arhamur rahimim. <tuh> Maka kalimat ini atau syafaat ini, قَدْ خَافِيَا عِلْمَ al عَلَىٰ wal وَالْمُعْتَزِلَةِ telah tersamarkan ilmu syafaat yang kedelapan ini atas khawarij dan mu'tazilah fa khalafu maka mereka pun menentangnya jahlan minhum bi sihhatil karena bodohnya mereka tentang sahihnya hadis-hadis ini karena bodohnya mereka tentang kesahihan hadis hadis yang memberitakan tentang diselamatkannya orang yang sudah masuk neraka karena mereka masih punya iman Wa inadan mimman alimadhalik Atau inadan Saya katakan atau Karena lebih tepat Biasanya kalau orang bodoh bukan inad Kalau orang inad bukan bodoh Sehingga bukan bersama-sama Tetapi salah satu Yang ini menentang syafaat yang kedelapan ini Karena bodoh enggak ngerti hadisnya, bahkan ketika tahu hadisnya enggak ngerti kalau itu sahih, Mengira itu dhaif dan seterusnya dan seterusnya, maka dia menentangnya jahlan, menentangnya karena bodoh. Tetapi yang lebih mengerikan adalah yang kedua. Menentangnya bukan hanya karena tidak tahu, bukan hanya karena bodohnya, tetapi menentang 'ainadan dan juhudan, menentang terang-terangan walaupun dia tahu itu sahih. Mimman 'alima dzalik Yaitu bagi mereka mereka yang sudah tahu kalau itu hadis sahih, sudah tahu kalau itu hadis diriwayat kenal meriwayat-riwayat yang banyak jalannya yang menunjukkan kepastian kesahihannya. Wasamara ala bidatih tetapi dia terus menerus dengan kabinahannya tetap berpegang dengan apa yang dianggap benar oleh akalnya padahal hadis yang sahih. Ini artinya orang itu juhud inad, imma jahlan, wa imma inada ada dua kemungkinan dari mereka Mu'tazilah dan Khawarij dan kedua-duanya jelek yang kata istilah para ulama ahlahuma mur ahlahuma mur Apa artinya ahlahuma mana ahla yang lebih manis yang ma lebih manis dari keduanya pahit artinya dua yang lebih ringannya jelek sudah apalagi yang di atas ahlahuma mur yang lebih manis siapa yang lebih ringannya sudah mengerikan. <San> in kun ta ta drij fatil ke musibatun wah In kun ta ta drij fal musibatun awam. dibacakan juga oleh para ulama. <San> in kun ta ta drij fatil Kalau engkau tidak tahu, itu musibah, musibah besar. Seorang Muslim mukmin tidak tahu adanya syafaat untuk orang-orang yang di neraka yang masih beriman diselamatkan dari neraka itu masuk dalam jannah. Tidak tahu musibah, والله مصيبه. Tetapi in kunta tadri, tetapi kalau engkau tahu wahai Mu'tazilah, wahai Khawarij, fal musibatu ahzam, maka musibahnya lebih besar lagi. Kenapa musibahnya lebih besar? Kalau ini jeleknya karena bodohnya, tetapi yang ini menentang ilmu yang sudah diketahui, maka ini lebih jelek daripada itu. Fa in kunta tadri Fadil kamosi batun, pain kun tatala ter, pain kun tatala terfadil kamosi batun, pain kun terterfal musibatu akhram maka musibahnya lebih besar lagi. Wahdhi syafaat, to shariku fi al malaika tuan nabiyyu nawal muminuna ayoban. Syafaat yang ke-8 ini, di samping syafaat dari Rasulullah SAW dan para anbiya. juga syafaat dari para malaikat-malaikat juga syafaat dari orang-orang yang beriman, juga syafaat dari para syuhada. Yaani di samping Rasulullah SAW juga ada yang memberikan syafaat-syafaat seperti para malaikat dan para anbiya. Para malaikat sebagaimana di awal surat al mumin yastaghfirun memintahkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Malaikat-malaikat, ya Allah kasihanilah dia, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah ampunilah dia. Malaikat. Ampunilah mereka Maafkanlah mereka Hingga Allah Subhanahu Wa huwa ala kulli syai'in khajir Menentukan Untuk menyelamatkan mereka Dan masuk ke dalam jannah. Demikian pula orang-orang beriman Yang saleh, Yang memiliki keutamaan dalam ibadahnya Memiliki keutamaan dalam jihadnya Syahid visabilillah Maka dia bisa membawa mereka mereka dari keluarganya dengan syafaatnya, bisa berikan syafaat dari keluarganya dan kerabatnya. Wahatihi syafaat tak minhu sallallahu alaihi wasallam, empat kali. Dan syafaat yang mirip dengan ini berulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat kali berulang empat kali. Waminah hadisyah dan nawait hadis soal nasib di malik. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan adanya syafaat yang kedelapan ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Syafaatku bagi ahli al-kabair min ummati." Riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan oleh muhakitnya bahawa hadis ini Sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam musnanya dan juga Tirmidzi Dan juga Ibn Khuzaymah dalam Tawfid Ikhwanifudina Azawakumullah Kalimat syafa'ati Li ahlil kabair al qiyamah Syafa'atku adalah untuk Para pendosa besar Dari umatku yawm al qiyamah Apa maknanya? Apa cuma satu syafa'at? syafaatku adalah untuk orang yang berdosa besar. Kalau dipahami keliru, seakan-akan berkata, yang tidak berdosa besar, tidak akan dapat syafaatku. Ia kan? Begitu? Sepintas, kilas, secara wahir, bahawa syafaatku adalah untuk para pendosa dari umatku, Yomel Qiyamah. Tetapi maknanya bukan begitu. Maknanya ada pun orang-orang yang tidak berdosa, atau orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang begini dan begitu, yang memiliki Keutamaan Tentunya mereka Dalam keadaan mesti akan mendapatkan Dari Allah SWT pahalanya yang setimpal, Yang berlipat kali Pahalanya yang sangat besar Tetapi Yang akan Sangat-sangat Membutuhkan syafaat Yang paling membutuhkan syafaat Orang kafir Tentunya dalam keadaan tidak mungkin dapat syafaat Orang yang Masya Masya Allah 70 ribu orang dijamin Ya dikulullah jannat tanpa hisat tanpa adat Maka yang paling berharap untuk mendapatkan Pembelaan adalah para pendosa-pendosa ini Maka ditunjukkan satu Yang paling kalian butuhkan Apalagi manusia Hampir tidak ada yang tidak memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa Semuanya akan terkena Dan akan tergelincir dalam kesalahan dan dosa Barakallahu fikir Demikian yang dikatakan Syafa'ati li ahlil kabair Yawmal qiyamah Syafa'atku dalam untuk ahlil kabair Dan yang paling disebut oleh para ulama Juga syafa'at ini Kenapa? Sudah dikatakan di muka pada kajian yang lalu okay. Yaitu Yang paling ditentang oleh mu'tazilah oleh khawarij, oleh ahlul bid'ah Ahlul ahwa akhleniyun, rasionalis Semuanya menentang yang ini Sehingga Yang paling banyak dibicarakan oleh para ulama Justru ini untuk membantah mereka untuk menyalahkan mereka yang menentangnya. Tana. Tabarakallahu fikum. wa bihamdika la